أتيمش؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kurze Wiederholung zu den Grundsätzen und Grundlagen, den eigentlich schafft nur Allah سبحانه وتعالى. Der wichtigste Grundsatz bei bei den Muslimen, bei Ähre Sunnah und Jamaa, ah, ist äh, ist das all das Allah nur, dass wir Allah nur beschreiben, womit er sich selbst oder sein Gesandter, Sallallahu Alaihi Wasallam, beschrieben hat, und man überschreitet nicht den Koran und die Sunna, so, so wie es Imam Ahmed, rahimahullah, gesagt hat. Und wir haben gesagt, dass das Sprechen über die Eigenschaften ein Abzweigthema vom Sprechen über das Wesen ist. That ist. Was heißt das genau? Yani wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala existiert, sein Wesen existiert und seine Existenz ist nicht wie die Existenz seiner Geschöpfe. Und das bestätigen auch diejenigen, die seine Eigenschaften negieren. Genauso ist das auch mit seinen Eigenschaften. Mit seinen Eigenschaften, dass man seine Eigenschaften so äh, yani bestätigt, so wie man sein Wesen bestätigt hat. Dass sein Wesen nichts ähnelt. Nichts ist ihm gleich oder nichts ähnelt ihn, Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso ist es auch mit seinen Eigenschaften, dass seinen Eigenschaften nichts ähnelt. Wir bestätigen seine Eigenschaften, so wie es in den Koran, in der Sunnah vorhanden ist und so wie es auch überliefert worden ist von den Aussagen der Sahaba, worauf der Konsens beruht. Und wir bestätigen dass das, so wie es in der arabischen Sprache vorgekommen ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat sein Buch mit der arabischen Sprache hinabgesandt. Taib. Und diese Sprache hat eine Bedeutung. Und ja, yani, das heißt, das, das ist nicht nur einfach ein Wort, was wir bestätigen, sondern wir bestätigen das, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Ja? Wenn er sagt, er ist über seinen Thron, dann sagen wir, er ist über seinen Thron wirklich, yani, Es ist nicht nur eine Bestätigung der Aussagen, die in dem Buch, die, die, die in dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala vorgekommen sind, sondern man bestätigt das so wie es auch Jani in der Sprache vorkommt, so wie es auch in der Sprache vorkommt. Genauso ist es auch mit, der zweiten, mit, dem, mit dem zweiten Grundsatz. Und diese Grundsätze kann man benutzen, um jeden, Jani, der, der halt Eigenschaften negiert, der ein, der ein Jahmi ist, der ein Muattul ist, man kann ihn damit ganz schnell, yani, die Luft aus dem Segel bringen. Genauso ist es auch, wenn jemand, Jani, Eine Schubbe hat an, an sich. Wir reden mit solchen Leuten nicht. Aber es gibt ja yani dadurch dass halt äh, die Medien und dass die Leute beeinflusst sind von diesen ganzen Medien Tag und Nacht Fernsehkanäle, äh, Internet und so weiter. Ist es auch leider so, dass äh, einige Familienangehörige vielleicht hier und da was gehört haben und vielleicht dadurch ja yani, äh, diese äh, dieses unreine, denn in den Herzen gelangt es dadurch. Genauso auch mit dem zweiten Grundsatz. Die Rede über einige Eigenschaften ist gleichzusetzen mit der Rede über andere Eigenschaften. Das heißt, zum Beispiel die Jahmiyyah, die Asha'irah, die bestätigen, die sagen, Allah ist allwissend. Er hat das vollkommenste Wissen. Also du bestätigen die Eigenschaften des Wissens, Al-Ilm. Man fragst du ihn. Yani du bestätigst, dass er Wissen hat, Allah subhanahu wa ta'ala. Seine Geschöpfe haben auch Wissen. Ist sein Wissen wie das Wissen der Geschöpfe? Sie werden Nein sagen. Dann sagst du zu ihnen, okay, warum hast du nicht die anderen Eigenschaften genauso bestätigt, wie du das Wissen bestätigt hast? Das zeigt euch, liebe Geschwister, dass diese ganze Sache bei denen nichts mit Koran und Sunnah oder mit, mit, mit dem dien an sich zu tun hat, sondern mit ihren Gesetzen, die sie erlassen haben, weil die Bedar an sich sind der Gesetze. Ja, yani, Das sind Gesetze, das sind Erhu, die sie die sie erlassen. Und äh, deswegen haben die Salaf auch die Eier gebracht. Haben sie denn Teilhaber, dass sie Gesetze erlassen, die Allah ihnen nicht erlaubt hat zu erlassen? Die Salaf haben diese Eier benutzt, um gegen die Erneuerer zu sprechen. Die Leute, die die Bider erbringen. Ja, die Bilder erbringen ja nee, das sind ja einfach Gesetze, aber sie berufen sich, ja nee, der Unterschied zwischen äh, zum Beispiel den Demokraten und den Leuten zum Beispiel, die sich auf den Islam berufen und sich den Islam zuschreiben, ist, dass sie behaupten, dass ihre bitte konform, konform mit dem Dien ist, mit Kitab und Sunna ist. Die anderen sagen, nee, wir haben nichts mit Kitab und Sunna zu tun, die Demokraten zum Beispiel, hä? Ja, Wir erlassen von uns aus Gesetze. Wo eigentlich, jetzt diese großen Bidda der Jamia, sie berufen sich auch nicht auf Koran und Sunna. Aber nachdem sie diese Gesetze erlassen, versuchen sie dann einige Scheinargumente für ihre Bidda zu finden. Für ihre Bidda zu finden. Das heißt, sie äh, für, meine, sie, sie sie bringen erst ihre Akida und das, was sie glauben und dann bringen sie die Beweise. Im Gegensatz zu Ahle Sunna. Sie haben erst die Beweise und dann glauben sie. Und dann glauben sie. Genauso ist es auch jetzt über die heutige Ziffer, über die wir sprechen, bi idnallahu wa ta'ala. Und der erste, der Satz von der Aqida, von der Raziyayn, Al-Quranu makhluq bi jami'i jihatihi. Der Koran ist das Wort Allahs, unerschaffen, in jeder Hinsicht. Diese Eigenschaft ist eine vollkommene Eigenschaft. Eine vollkommene Eigenschaft. Weil jeder, der stumm ist, das ist auch bei dem Geschöpfen, ja, nee. das ist eine Behinderung. Wer stumm ist, ist das etwa vollkommen? Wird das als eine vollkommene Sache angesehen bei den Geschöpfen? Wie ist es dann erst mit dem Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala? Deswegen haben die Salaf gesagt, wie wir auch erwähnt haben im in das dass diejenigen, die sagen, dass Allah nicht spricht, dass sie einen Götzen anbeten, weil ein Götze spricht nicht. Ja? Und das nennt sich Qiyas Aula. Das heißt, man macht einen ein ein Analogieschluss. Das ist der einzige Analogieschluss, der erlaubt ist in der Aqida. Ja? In der Aqida. Sonst ist Analogieschluss nicht erlaubt. Das hat auch der Prophet sallam, benutzt. Er hat zu den Sahabern gesagt, als sie gefragt als sie gefragt haben: Sehen wir Allah Subhanahu wa im Paradies? Er sagt, Ja, ihr seht ihn, so wie ihr den Vollmond seht. Ja, yani, Dieses Gleichnis, was was war, was wollte der Prophet sallallahu alaihi عليه damit bezwecken? Und er ist der beste Lehrer. Er wollte damit bezwecken und den Sahabern beibringen, das ist, dass es, dass er ihn wirklich sieht. Yani die Bestätigung des Sehens von Allah subhanahu wa im Paradies für die Muslime. Und das ist das Beste, was yani ein Mensch, ein Muslim als äh, als Geschenk bekommt oder was was ja yani das Beste überhaupt yani, ist das man Allah subhanahu wa ta'ala sieht möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen äh, gehören lassen die Allah subhanahu wa ta'ala sehen und äh, das sehen Allah subhanahu wa ta'ala in in der achira ist äh, nach stufen manche sehen ihn yani, die, in höchsten, die, in, die in der höchsten stufe sind firdaws al a'la jannat adn die sehen ihn jeden tag jeden tag es gibt andere die sehen ihn nur einmal in der woche Und es gibt einige, die sehen ihn nur äh, yani, äh, für ein kurz, eine kurze Zeit pro Tag und so weiter und so fort. Also jeder nach seinem Rang im Paradies. Yani, weil das das yani, Und sie bekommen nicht davon genug, der Mu'min. Sie bekommen davon nicht genug. Und das ist auch die Ziyade, also das, was nachdem Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig mit ihnen war und äh, er ihnen erlaubt hat, dass sie ins Paradies kommen und er ihre Sünden getilt hat, Und äh, sie bekommen haben, was was äh, was sie sich nicht erträumt haben. Ha? Im Paradies gibt es dann die Erde Also das, was mehr ist. Ha? Und das ist das Sehen, dass man Allah Subhanahu wa Ta'ala sieht, wirklich. So wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und der Hadith ist in Bukhari, dass, dass, sie, dass, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den, zu den Sahabern gesagt hat, ihr seht ihn so, wie ihr den Vollmond sieht. Das ist eine. eine, eine Eine, ein wirkliches Sehen ist von Allah subhanahu wa Der Koran an sich und die Beweise, also der Koran und die Sunna, wenn ihr im Koran liest und in der Sunna liest, dann seht ihr, dass, ist, dass Allah sich mit vielen Namen beschrieben hat oder gegeben hat und sich mit vielen Eigenschaften beschrieben hat. Aber das Negieren der Eigenschaften war immer allgemein, also meistens allgemein. Das heißt, das Bestätigen der Eigenschaft ist spezifisch und ist, al-Mufasson المفصل والنفي المجمل. Und das Negieren ist allgemein und das negieren, ohne eine Bestätigung eine Eigenschaft, das ist keine Vollkommenheit. Das ist keine Vollkommenheit, so wie es die Jahmiya machen. Ha? Wenn der Koran etwas, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, dass er nicht schläft oder dass er nicht ja, die Sina, dass er nicht mal ja, in, in diesem Vorzustand kommt vom, vom Schlafen, Allah subhanahu wa ta'ala, damit will Allah bestätigen und damit bestätigen wir Kamal al-Qayumiyya, Allah Subhanahu wa Ta'ala das vollkommene Leben hat. Die vollkommene Existenz, das vollkommene Leben. Das heißt, wenn man eine, yani, ihr seht immer im Koran, gibt es kein Negieren, wo es nicht wo man nicht daraus resultiert, dass man daraus etwas bestätigt, was vollkommen ist. Aber das bloße Negieren, so wie es die Jamia machen. Diese abtrünnigen Es ist keine Vollkommenheit. Wenn Sie zum Beispiel sagen, er ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt. Er kann nichts tun, sagen Sie, möge Allah uns bewahren. Er kann nichts tun, wann er will, wie er will. Er kann nicht sprechen, er kann nicht lieben. Möge Allah Sie verfluchen. Ja? Sie negieren im Endeffekt Allah subhanahu wa ta'ala und Sie negieren seine Eigenschaften. Yani, Sie, billah, yani, es gibt nichts böshaftigeres, wie man, wie man seinen Schöpfer Allah subhanahu wa ta'ala beschreiben kann. Also was für ein krimineller Akt haben die nur getan? Und wollen sie etwa damit sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht, nicht yani, äh, zu Genüge beschrieben hat? Und sie müssen ihn mit diesen äh, yani, äh, Sachen beschreiben, äh, wo sie ihn halt, wo sie eigentlich seine Existenz abschreiten. Und der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, Warum hat er diese Aussagen nicht getätigt, und warum haben die Sahaba das nicht gemacht? Warum haben die Sahaba auch keinen kein, kein Grund gesehen, Problem gesehen an sich, die Sachen nicht zu akzeptieren und zu fragen, wie ist das denn gemeint? Ist das so gemeint oder so gemeint? Und kann man jetzt daraus das oder das verstehen, wie das immer die Dschamiyya machen? Indem sie halt in ihrem Kopf ein Gleichnis machen, mit dem weil, weil sie nur das kennen. Das erste, was sie machen, sie machen ein Gleichnis in ihrem Kopf mit den Geschöpfen, dann sagen sie nie, Allah ist dann frei, also müssen wir alles komplett negieren. Das heißt, sie sind diejenigen, die Gleichnisse tun und nicht die Halle Sunnati Wal Jamaa, ah, weil, sie, weil sie halt voll mit diesen Najasad, mit diesen Unreinheiten in ihren Herzen sind. Kommen wir jetzt zu den Beweisen im Koran, dass Uh, de Quran tasfad Allah subhanahu wa ta'ala ista'un wa ishaffan in hadhin siht qala Allah wa in Dich um Schutz bietet, dann gewähre ihm Schutz, bis er das Wort Allahs hört. Hierauf lasse ich ihn den Ort erreichen, wo er in Sicherheit ist. Dies, weil sie Leute sind, die nicht Bescheid wissen. Das ist auch ein wichtiger, Be das ist ein sehr sehr wichtiger Beweis. Bis er das Wort Allahs hört. Bis er das Wort Allahs hört. Und das ist auch ein Beweis gegen diejenigen, die sagen, dass der, der unwissend ist, nicht als Muschrik betitelt wird. Allah hat ihn hier als Muschrik betitelt, bevor er den Beweis hört, bevor er das Wort Allahs hört. Ja? Und wenn jemand von den götzen Götzenländern, ein Muschrik kommt, und er hat noch keine Hujja, er hat noch kein, kein Beweis gehört, und der Beweis ist, ist, ist das ist ist das Wort Allah Subhanahu wa ta'ala die Rede Allah Subhanahu wa ta'ala dich um Schutz, bittet, dann ihm Schutz bis er das Wort Allahs hört das heißt, Allah hat sie als musyrikin betitelt bevor sie die hujja gehört haben. Und Allah sagt was sagt er das heißt, dies weil sie leute sind die nicht bescheid wissen das sind unwissende leute und wissende leute. allah sagt in seinem buche wa id qala rabbuka lil malaikati inni jaa'inun fil ardhi khalifa qalu ataj'alu fiha man Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich bin dabei, auf der Erde einen Stadthalter einzusetzen, da sagten sie, willst du auf ihr etwa jemanden einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und Blut vergießt? Wo wir dich doch Lob preisen und deiner Heiligkeit Lob singen? Er sagte, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und der Beweis in dieser Eier ist, und als dein Herr zu den Engeln sagte, das heißt, Allah spricht, Allah spricht, Weil was wollen die die die Jahmiye damit bezwecken, wenn sie sagen, dass Allah das das der Koran erschaffen ist? Sie wollen damit negieren, dass Allah spricht. Also sagen Allah kann nicht sprechen. Und Allah sie verfluchen. Allah sagt in seinem Buche: "وَكَلَمَ اللَّهُ in der ungefähren Bedeutung. Und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen unmittelbar gesprochen. Dann sagen wir, habt ihr jemals das Buch Allahs gelesen? Habt ihr Iman an, an, das, an das Buch von Allah subhanahu wa ta'ala? Ganz klar und ganz deutlich. Und zu Musa hat Allah unmittelbar gesprochen. Allah sagt in seinem Buche, Falama a taha nudi aya Musa inni ana rabbuka fachla fachla ana aleyk inna kabilluwadil muqaddasi tu'a in der ungefähren bedeutung. Als er dorthin kam, wurde ihm zugerufen wurde wem zugerufen Musa von Allah subhanahu wa ta'ala. O Musa, gewiss, ich bin dein Herr. So ziehe deine Schuhe aus, du befindest dich im geheiligten Tal Tua. Das heißt, liebe Geschwister, wollen Sie damit sagen, dass jemand dass etwas Erschaffenes sagt zu Musa? Ich bin dein Herr. Ha? Und Musa gewiss, ich bin dein Herr. Damit ihr wisst, wie weit sie vom Dienen, wie weit sie vom Islam entfernt sind, diese Leute. Und ihr werdet sehen, inshallah, was die Salaf über sie gesagt haben, bei Iznallatabarakat ta'ala. În der anderen Aya, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَمَّا der ungefähren Bedeutung, als er dort ankam, wurde ihm vom rechten Ufer des Tales im gesegneten Fleck aus dem Baum zugerufen, O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Der Herr der Weltenbewohner. Ein ganz klarer Beweis. Das haben auch die Salaf äh, benutzt. Sie haben gesagt, wer sagt das, äh, weil was haben die Jahmir gemacht? Sie haben dann gesagt, Allah Allah hat, hat eine Stimme erschaffen im Baum. Und der Baum hat zu Musa gesprochen. So sagten die Salaf, was für ein Kuffer, was für ein gewaltiger Kuffer das doch ist, was ihr dort behauptet. Sagt der Baum etwa zu Musa, O Musa, gewiss, ich bin Allah, der Herr der Weltenbewohner. Wer das sagt, sagen die Salaf, der ist ein Kafir, ein Ungläubiger. Ein Kafir. Eine andere Ayah, die sehr wichtig ist und die die, die Ahle Sünder benutzt haben in ihren Disputen, in dem in in Munawarat, in den Diskussionen mit den Jahmiyyah, als sie äh, in, in äh, يعني, äh, geprüft worden sind, ist die Aussage von Allah. Sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Abu Bakr al-Ajurri sagt, rahimahulullah, în seunul de gruși artilor, al-Sari'a, Allah azză-vajalla sagt, sicherlich, sein ist die Schöpfung und der Befehl. Die Schöpfung ist die Schöpfung Allah, sagt er dann, al-Ajurri. Die Schöpfung ist die Schöpfung Allah, s t wa ta'ala, und der Befehl ist der Koran. Das heißt, Allah hat unterschieden zwischen dem, ha? zwischen den Al-Khalq, die Schöpfung, Und dem Befehl. Das hat doch Imam Ahmed benutzt. Wie es in der Riwaye von Saleh von seinem Sohn, in der Prüfung, die überliefert worden ist. So sagte Imam Ahmed zu den Jahmiyya damals, als er mit ihnen die Diskussion hatte. Ich, ich, er sagte an Imam Ahmed, ich sage Allah sagt, sicherlich sein ist die Schöpfung und der Befehl. So sagt dann immer Mohammed, so unterschied er zwischen der Schöpfung und dem Befehl. Das ist ein sehr starker Beweis, den Ahle Sunnati ah benutzt haben. Rahimahumullah. Al-Buwaiti, Rahimahullah, einer der stärksten Schüler, wenn nicht der stärkste Schüler von al shafii der gestorben ist, als Shahid, insha'Allah, im Gefängnis, wegen der Prüfung im Koran, Rabi Ibn suleiman sagte, er sagte, ich hörte Al-Buwaiti sagen, wahrlich, Allah erschuf jede Sache durch Sei, durch Kun. Wenn also das Sei, also Kun, erschaffen wäre, dann würde etwas erschaffen, Dann würde etwas Erschaffenes, etwas Erschaffenes erschaffen. Sehr starke Hudja, Rahimallah. Er sagte, so erzählte Rabbi es ihm. Alla Ka'i sagte dann, und diese Riwaya is Shah Ussul Atiqat Ahl Wal Waljama'a von Alalla Ka'i. Rahimahullah er sagte dann, er sagte dazu dann als Kommentar. Und dies ist die Bedeutung von dem, was die Ulama von heute zum Ausdruck bringen. Wenn der Erz, wenn, wenn das Erste sei, Kun, erschaffen wäre, dann würde es den Anderen sei, Kun, erschaffen. Und dies würde in die Unendlichkeit gehen und dies ist unmöglich. Kommen wir zu den Beweisen aus der Sunna des Propheten, sallallahu wa sallam. Und die Hadithe, die ich jetzt zitiere, die in der sind alle in Sahih al-Bukhari in seinem Kapitel. Kitab al-Tawhid wal-Radd al-Jahmiyah ana ana handschrift al-Bukhari rahimahullah das, best, das letzte kapitel und das seid euch auch den fiqh von von al-Bukhari rahimahullah von Muhammad ibn Ismail al-Bukhari Er hat sein buch angefangen mit Kitabul Iman ha? das kapitel des imans und dort ging es nur um die definition des imans bei nasu wal-jamaa und Die Widerlegung der Murjia. Jetzt haben die Murjia selbst gesagt, wie Al-Zaylai sagt einer der Murjia, einer von Ahlul rai Er sagt, Al-Bukhari wollte damit die Murjia widerlegen. Er wollte uns damit widerlegen, sagte er. Yani. Und das letzte Kapitel von seinem Buch ist das Kapitel über den Tauhid und die Widerlegung der Jahmiyyah in den heutigen Nussach, also in den heutigen äh, Werk, ist, ist das nicht vorhanden. aber es gibt Nussach. Da hat er das so, dort heißt das Kapitel genau "Kitab al-Tawhid wal-Radd alal Dort hat er die ganzen Eigenschaften Allah Subhanahu wa Taala aufgezählt. Und es ist ein sehr wichtiges Kapitel von von Al-Bukhari. Wahrheit kommt er mit Iman angefangen und Tawhid. Yani dein dein Islam kann nur richtig sein, wenn du ein richtiges Verständnis hast über Iman. Und das letzte Kapitel, Tauhid, damit er das damit abschließt, dein Islam kann nur richtig sein, wenn du diesen Tauhid verinnerlichst. Okay. Abu Huraira, radiallahu anhu, überliefert, sagt, dass der Prophet, sallallahu alaihi sagt, es gibt Engel für die Nacht und Engel für den Tag. Sie kommen zum Fajr-Gebet und Asr-Gebet zusammen. Dann steigen die Engel, die über Nacht bei dir waren, zu ihm hinauf, also zu Allah subhanahu wa ta'ala hinauf, er fragte sie, vollkommenes Wissen über sie habend, wie habt ihr meine Diener verlassen? Er sagt Allah zu den Engeln. Sie werden sagen, wir kamen, während sie beteten, und verließen sie, während sie beteten. Ganz klar, Allah spricht zu den Engeln. Das ist damit gemeint. Das hat auch al-Bukhari yani als Beweis genommen, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. De ce Sahih al Bukhari în capitolulul de Kitabul al-Jahmiya, în adică de adică Abu Huraira, în care le الله l Allah ala unul de se dinerții, rupă Jibril, Jibril Allah, le o l l Dann liebt ihn Jibril, Jibril. Darauf ruft Jibril unter den Bewohnern des Himmels, also zu den Engeln, Wahrlich, Allah liebt den so und so, also liebt ihn auch. Dann lieben ihn die Bewohner des Himmels. Abschließend wird für ihn bestimmt, dass er auf der Erde immer gut empfangen wird. Möge Allah subhanahu wa uns zu ihnen gehören lassen. Weiter geht's zu Sahih Bukhari von Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu zak dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam sagte Allah wird sagen O Adam Adam wird sagen labayka wa sa'dayk dann wird eine Stimme hörbar sein die sagt Allah befiehlt dir eine Delegation deiner Nachkommenschaft aus dem Höllenfeuer herauszunehmen hm? das heißt Allah spricht Abdullah, Abdullah bin Mas'ud sagte, der Prophetﷺ sagte, die Person, der als letztes in das Paradies eingehen wird und der letzte, der aus dem Höllenfeier herauskommen wird, wird ein Mann sein, der herauskriechen wird und sein Herr wird zu ihm sagen, wird zu ihm sagen, trete in das Paradies ein. Er wird antworten, o Herr, o Allah, das Paradies ist voll. Allah wird ihm dasselbe nahen wird ihm Befehl dreimal geben und jedesmal wird der mann ihm dieselbe antwort geben also das paradies ist voll hierauf wird allah zu ihm sagen das zehnfache der welt ist für dich allahu akbar selat sare ins paradis reinkommt Adi ibn Hatim radhiyallahu sagte es ist auch noch in in dem kapitel kitab Es gibt keinen unter euch, zu dem Allah am Tage der Auferstehung nicht sprechen wird. Ohne jedoch, dass sich zwischen Allah und ihm ein Dolmetscher befindet. Es wird dann nach dem Schauen, was er vorausgeschickt hatte und nichts finden, dann blickte er vor sich und sieht, dass das Höllenfeuer ihn in Empfang nimmt. Wer von euch dann die Strafe des Höllenfeuers verbeugen kann, der soll es tun. Auch dann, wann es, wenn es nur eine halbe Dattel als Almosen wäre. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit den Leuten vom Paradies, die ins Paradies eintreten, sprechen. Ja? In Sunan Abi kommen wir jetzt zu einigen balif in Sunan Abi in dem Kapitel, wo es um die Rede Allah subhanahu wa ta'ala geht, dass Allah spricht. Jabir ibn Abdullah berichtet, der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam, stellte sich den Leuten von Araf hervor, sagend: ist, der, ist da ein Mann, der mich zu, sein, zu, zu seinem Volk führt? Die Quraysh haben mich behindert, das Wort Kalam meines, zu meines Herren zu verkünden. Das war, meine, meine lieben Geschwister, dieser Hadith war vor der Hijra des Propheten, wa der Prophet, sallallahu wa sallam, hat immer die Zeit, der, der, der Hajj, ausgenutzt, um Da'wah zu machen zum Tauhid. Es gibt mehrere Überlieferungen, Und es gibt sogar eine Berufung, dass er jedes Jahr die Hajj mit vollzogen hat. Und er hat sie natürlich nach dem Tauhid, das klar, yani, vollzogen und nach äh, der Sunna von Ibrahim alaihis salam. Zum Beispiel die Quraysh damals, die haben sich al hummas genannt, also die Leute, die sehr streng waren. Deswegen haben sie sich auferlegt, auferlegt. Und es war eine Bitte das war nicht die Sunna von Ibrahim alaihis salam. Sallallahu alaihi wa das war nicht die Sünde von Ibrahim, sie haben sie haben sich auferlegt, dass sie nicht aus dem Haram-Gebiet, aus dem Gebiet, was Allah subhanahu wa ta'ala als verboten angesehen hat. Und natürlich diese Sache mit verboten, das, da, da gibt es die Überlieferung, dass äh, die Malaika haben, äh, yani Allah hat sie hinabgesandt und hat yani die, die Malaika, damit sie Ibrahim zeigen, wo, wo sind die Grenzen des Harams. Die Grenzen des Harams, also dieser Verbotszone. Das ist eine Verbotszone. Und da sind viele Sachen verboten, die sonst in, außerhalb dieser Verbotszone erlaubt sind. Wie zum Beispiel das Jagen. Wie zum Beispiel, dass man von Bäumen Blättern äh, einfach abnimmt. Oder äh, äh, yani einfach Blumen abpflückt. Und viele andere Verbote. Okay. Yani das ist ein Makan, ein Makan, den Allah subhanahu wa ta'ala Liebt. Und das ist, der, das ist der liebste Ort zu Allah subhanahu wa ta'ala, so wie der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gesagt hat. Auf jeden Fall, die Quraysh haben sich auffällig, dass sie nicht aus dem Haram-Gebiet rausgehen. Und deswegen sind sie nicht zu Arafa gegangen. Das haben nur die, die Araber gemacht, die aus der arabischen Halbinsel kommen. Sie sind immer in Musdalifa geblieben, weil Musdalifa noch zum Haram-Gebiet gehört. Aber Arafa gehört nicht zum Haram-Gebiet. Arafa gehört nicht zum Haram-Gebiet und auch diese ganzen Sachen, ja, die ganzen Ortschaften, das ist alles von Allah so festgelegt. Also da kann man jetzt nicht sagen, das gehört noch zu Arafa oder das gehört noch zu Musdalifah. Nein, liebe Geschwister, das ist ganz genau festgelegt. Es wird auch gesagt, dass Arafa. Warum wurde Arafa Arafa genannt? Weil als Jibril, äh, Alihi Salam, Ibrahim beigebracht hat, wie man die Hajj vollzieht, hat er mal zu ihm gesagt. Araf, weißt du, also hast du es verstanden, so ungefähr? Araf, der Araf, so wurde Arafa, yani deswegen wurde Arafa so genannt, wer zu überliefert. Auf jeden Fall, liebe Geschwister, der Prophet hat das ausgenutzt und er hat je, je, jedes Jahr die Hajj vollzogen, so wie es Allah subhanahu wa ta'ala äh, auferlegt hat und wie es Ibrahim gemacht hat. Deswegen ist er zu Arafa gegangen. Sie haben auch dann, sie, sie wollten auch, äh, yani, sie sich, die Quraysh haben sich Al-Hummas genannt, also wir gehen nicht aus dem Haram-Gebiet raus. Und der Prophet hat dann, wie er hier gesagt hat, wie hier im Hadith vorkommt, ist da ein Mann, der mich zu seinem Volk führt, äh? zu den Arabern, die, die Quraysh haben mich behindert, das Wort Allahs, das, äh? das Wort meines Herrn zu verkünden. Weiter in Sunni Nabi Dawood sagt, Ubaidullah ibn anhu berichtet, berichtet mir über den Hadith von Aisha. Hier geht es um den Hadith von Aisha als über Aisha gelogen worden ist, unsere Mutter, die wir lieben, Aisha. Anha. Und Aisha hätte nicht gedacht, dass wegen ihr Kor Koran hinabgesandt wird. Yani, sie dachte, sie ist, yani, äh, sie ist nicht so wertvoll. Bei Allah, sie ist wertvoll. Sie ist unsere Mutter. Und möge Allah jeden verfluchen, der sie nur ansatzweise schmähen will. Und jeder von ihnen erzählte mir einen Teil vom Hadith, sagte Ubaidullah bin Abdullah. Sie sagte, Aisha, ich dachte in meinem Inneren, dass ich zu unbedeutend sei, dass Allah über mich spricht. Dass Allah über mich spricht, mit dem Befehl, das rezitiert werden soll. Also danach hat Allah subhanahu wa ta'ala Koran hinabgesandt, was, bis Allah subhanahu wa ta'ala wenn der Takta aufschließlich der Koran im Ohr Abdullah Abbas sagte der Prophet sallallahu alaihi Allah Zuflucht al hassan und al-Hussein sagend ich suche Zuflucht ich so in den Worten Allahs. Als Beweis gegen die Jahmiyyah, in der Diskussion mit den Jahmiyyah, als er geprüft worden ist, Rahimahullah, a t hadith des sallallahu alaihi wa sallam min ma khalaq, ich suche Zuflucht, yani, Allah, aber ich suche Zuflucht in den Worten Allahs, so ungefähr, er yani. uh, hat denn gesagt, man darf nicht Zuflucht suchen bei etwas, was erschaffen worden ist. Und das haben, das haben die damaligen Jahmi auch nicht abgelehnt. Das haben die damaligen Jahmi, die haben das auch als Schirk angesehen. Und das war ein sehr starker Beweis von Imam Ahmed, Rahimahullah. Weiter zum Hadith, ich suche Zuflucht für sie beide, also für Hassan und Hussein. In den Worten Allahs von jedem Scheitan und jeder giftigen Sache und von jedem bösen Blick, welches Einfluss hat. Abdullah r.a. berichtet, că totul de Dumnezeu, Allah s.a.w. Sărbă, der Hadith este un Suna Nabi Dawud, das Abdullah i.a. Măs'ud, este un găwaltigă Hadith, wenn Allah mit der Offenbarung spricht, hören die Bewohner des Himmels ein Klirren vom Himmel. Genauso, wenn eine Eisenkette über einem Felsen schleift und sie werden ohnmăchtig. Die Stimme Allahs ist Es ist gewaltig, liebe Geschwister, und das sind die Engel, das sind die Malaika, die viel, ihre Stärke kann man gar nicht vergleichen mit den Geschöpfen, mit, mit, mit den Menschen. Sie sind sehr, sehr starke Geschöpfe. Und sie werden ohnmächtig. Sie verbleiben genauso, bis Jibriel zu ihnen kommt. Wenn er zu ihnen kommt, schwindet die Furcht aus ihrem Herzen und sie sagen, o oh Jibriel, was hat dein Herr gesagt? Er wird sagen, al haq al -Haq, die Wahrheit. Und sie werden sagen, Yani, Al-Jibril sagt die Wahrheit und sie werden sagen: Al-Hak, Al-Hak, die Wahrheit, die Wahrheit. Allahu Akbar. Wie gewaltig ist Allah? Das, yani, diese Sachen sollten uns näher zu Allah bringen. Das ist unser Schöpfer. Das ist unser Schöpfer, Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, egal was man sich vorstellt, wie gewaltig Allah ist gewaltiger. Allah ist vollkommen. Und das ist diese Ubudiyah, dass man diesen Ta'zim, dass man verspürt, diese, dass Allah so gewaltig ist, Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann man denn diesen Hochmut haben und ihn nicht, und nicht anbeten? Dieses schwache Geschöpf. Der Mensch, der ist so schwach. Und er hat Hochmut. Der hat Hochmut. Wenn du einen Fingernagel jetzt rausziehen würdest, dein ganzer Körper würde würde Schmerz verspüren. So schwach bist du. Und dann hast du Hochmut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, gegenüber seinen Gesetze, gegenüber das, was Allah subhanahu wa ta'ala dir auferlegt hat. La ilaha Abdullah ibn Imam Ahmed hat seinem Vater gefragt, in seinem gewaltigen Buch as al von Abdullah bin Imam Ahmed. Er hat ihn gefragt über Leute, die sagen, dass Allah subhanahu wa taala als er zu Musa sprach, nicht mit der mit einer Stimme sprach. So sagt Imam Ahmed. Doch mein Sohn, er hat Allah subhanahu wa taala hat mit einer Stimme gesprochen. Wie so wie wie wir die Hadithe überliefern, die uns äh, äh, yani zugetragen worden sind. So wie der Hadith von Abdullah bin Mas'ud wenn Allah mit der Offenbarung spricht, hören die Bewohner des Himmels ein Klirren. Gewaltig. Ein Klirren vom Himmel. Genauso wie, wenn eine Eisenkette über einen Felsen schleift. Und dann sagte Imam Ahmed, und die Jahmiye lehnen diesen Hadith ab. So sagte ich zu meinem Vater, es sind Kufar. Und dann dann sagte er ich, nicht, sagte er immer Mohammed, das sind Kuffar. Sie wollen den Leuten weismachen, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht spricht. Und wer sagt, dass Allah nicht spricht, der ist ein Käfer. Die Beweise aus dem Konsens oder die Konsense, die überliefert worden sind, dass Allah subhanahu wa ta'ala spricht. Ispaq ibn Rahu ya Rhamahu ibn Ibrahim al-Hanẓal izagte, Sufyan, von Amr ibn Dinar, Amr ibn Dinar Rahimahullah, Allah, großer tăbii, de 70 de ani, din cei de-a șaptezeați de-a șaptezeați de-a șaptezeați de-a șaptezeați de-a Ich trafe die Menschen seit 70 Jahren von den Gefährten des Gesandten, وسلم, und die nach ihnen kamen. Sie alle sagten, Allah ist der Schöpfer. Alles ist erschaffen, außer das Wort Allahs. Es ging von ihm aus und es wird wieder zu ihm zurückkehren. Erster Konsens. Al-Bukhari sagte in seiner Akide. er sagte, ich traf mehr als tausend Leute des Wissens. Von den Leuten aus Hijaz, Al-Mekke, Al-Madine, Al-Kufa, Al-Basra, Wasad, Wasad ist im heutigen Irak, Baghdad, im Schermgebiet und Ägypten. Ich habe sie viele Male getroffen. Generation nach Generation. Und dann Generation nach Generation. Ich traf sie über 46 Jahre Während, während sie viel und weit verbreitet waren. Die Leute von Ascham, Ägypten und Al-Jazeera zweimal, die Leute von Al-Basra viermal innerhalb von einigen Jahren, die von Al-Hijaz über einen Zeitabschnitt von sechs Jahren. Und ich kann mich nicht entsinnen, wie oft ich die Leute von al kufa Bardad gemeinsam mit den muhaddithun von Khorasan begegnete. und ihnen sind Al-Makki, Ibn Ibrahim, Yahya ibn Yahya, Ali ibn al Hassan, Ibn Shaqiq, Qutayba ibn, Qutayb ibn Sa'id, شهاب ابن معمر، وانت ان الشام محمد بن يوسف الفريابي ابو ابو مصر عبد الاعلى ابن مصر ابو المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج ابو اليمان الحكم ابن نافع وانزين دي كام اشتخاص يناغم ماله وانت ان جبت ناحي كثير ابو صالح دنشايبه فناليث ابن سعد سعيد ابن أبي مريم اسبغ ابن الفراج نوعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله وانت المكة عبد الله بن زيد المقري وانت الحميدي سليمان بن حرب دقاضي في المكة وانت بن محمد الأزرقي وانت المدينة اسماعيل بن ابي اويس مطرف بن عبد الله عبد الله بن نافع الزبير احمد بن ابي بكر ابو مصعب الزهري ابراهيم بن حمزة الزبيري وانت ابراهيم ابن المنذر الحزامي وانت البصرة أبو عاصم الضحاك ابن ابن مخلد الشيباني ابو وليد هشام ابن عبد الملك الحجاج ابن المنهال وعلي ابن عبد الله ابن جعفر المديني هذا علي ابن المديني وانت الكوفة ابو نعيم الفجر ابن ذكين عن غوصه جلتر صغن الشيوخ ابن محمد عبيد الله ابن موسى احمد ابن يونس قبيصة ابن ابن عقبه ابن ابن نمير عبد الله ابن عثمان اون باي دي زونه فون ابو فون ابو شيبه قال ابو بكر وأنت يا أه أه أه أه أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ونزين بغورا وندن بغداد أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، أبو معمر أبو خيثمة صاحب التاريخ وند أبو عبيد القاسم بن سلام ونفيذ نويد ناصر الجزيرة عمرو بن خالد الحراني ومن واسط عمر ابن عون عاصم بن علي بن أبي عاصم من مرو صدق ابن فضل وإسحاق بن مراهم الحنظلي أزوا إسحاق بن راهوية Ich mal wie viele gelehrte. Und er hat gesagt, in dieser Aqida, er sagt, ich werde es kurz halten. Ich will nicht alle erwähnen. Ich will nur die wichtigsten äh, äh, erwähnen. Liebe Geschwister, guckt euch mal diese ganzen Namen an. Wir müssen uns fragen, kennen wir diese Namen? Das sind unsere Vorbilder. Das sind die Salaf, die uns die Akida überliefert haben. Und den Dien überliefert haben. Dann sagte Bukhali weiter. Und wir waren mit der alleinigen Erwähnung dieser Namen zufrieden, sodass diese Abhandlung kurz und knapp bleibt. Und nicht in die Länge gezogen wird. Das heißt, wenn er wollte, er hätte viel mehr lernen können. Und ich sah nicht einen unter ihnen, der im Hinblick auf folgende Angelegenheit abgewichen ist. Und so sagte er dann, und der Koran ist das Wort Allahs. Unerschaffen. Aufgrund seiner Aussage, seht, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erden in sechs Tagen erschuf. Und sich erhob, er über seinem äh, Namen erhob, Er über seinen Thron, er lässt die Nacht und den Tag verhüllen, der ihr Eilens folgt. Und er erschuf die Sonne und den Mond und die Sterne, seinem Befehl dienstbar. Ja. Ein weiterer Konsens ist äh, der Konsens von äh, den Ishaq überliefert. Ahmed ibn Salama überlieferte uns, ich hörte Ishaq al-Ibrahim al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 Ein anderer Konsens. Hast du je jemand gesehen, der sagte, dass der Koran erschaffen, machrok ist? So antwortete er. Dies sagte nur der Shaytan. Dies sagt nur ein Jahmi. Und der Jahmi ist ein Kafir. Und der Jahmi ist ein Käfer. Das war's. InshaAllah liebe Geschwister, wir machen wieder eine Allah, ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala will nächste Woche weiter. Und barakAllahu fi'kum.